Aztelenean, laburzkia ipatu genuen Israelgo estatusionistak palestinaren lurren okupatzaren irurogeita magurteak ospatu zituen, estatu batuen sustengoarekin erraiten alda hemen. Irurogei bat palestinak ere hilez, Hem, hemen arabera, egunero hemen datzen dirennak ez momentuz posible, ere bertara urbiltzea, eta hori gehitu beraz, 2005 bat pertsona zauritu, maiatzaren ama bosta alnak ba edo ondamendiaren eguna da palestina jentzat. Gurekin orta zitzegiteko, Loretsu, bergunean egunon. Egunon. Askapenarekin uh, Palestina egon zinen, 2000 eta amalauean, uh, eta justuki urte uh, berezia ere izan zen, beste artean eh, saraski handia izan baitzen, 2000 bat uh, palestindak ere ere izan ziren uh, gara jortan, ordean okupazioaren e-realitate gordinari, aurre egin behar izan dute, behar izan dute, behar izan dute, palestinarek, astelenean, zei sentimendu sortzen daolako berri bat irakurtzelakoan? Um, sentimendu, bo, ze, e, e, ezin egona sortzen da, gero ezan dutzu aipatzen da iroro bat il, izan direla, baina martxasidenetik jadanik egon ta ameka e, palestinak eta da astelenean behar izan Bat, ba, irurugaita, orain irurugaita asterenetik pasa denetik, basa dira. E, baina egun ta amekadea martxa hasi denetik. Zaten da, hasi zuten martxa bat duela e, batzuk. Eta, ba, ez ziren ditzen den, e, behtan izan direnen zat, edo, azken finean da gehiago, behtakoari lotuara e, izaite hogek ekartzen duena da... E, Hemen zirelarik, e, behetakoa horbiretik senditzen duzula eta ez handia haundia eta go. Bo eta beste hainbat sendimendu e, imperio hunen e, makabelismo nivela ikustean eta gure egeakzio nivela jakitean zinden. Geografikoki urrundasunak ere eragiten duen sint da Ez da geografikoa ehintasuna da, eskedut eh ajuntzaktuak girelako batean nun eh, irioak janagaitian eh, gaituen eta edo zein jenderekin mintzatzean hizkuntza da ere mintzatzea eh, ba eh ainbat izan eh, dira eta, eta mintzatzen zira unjon baritz ez baritz zurea bezala baina zurea da, senta zure imperiago riten eta zu imperioaren bagnezira. Genera dut, gure gobernamenduak parte hartzen dute, eta hor, estatu batuek dute boterea leku hortan, eta da estatu, ai, imperio horrek behar duen sahera e, eki aldeuk egiten duela, anaz, be, an, bertako jendeak botatuak izan direla, botatuak baino leheztiak, eta saherazkiak egin dituztela sionistek, sionista ba, miliziek saherazkiak inzituzten behar eta sortzi garen urtean, baina hogek hainitz e, ekafi zuen, hainitz ekafi ez, hori e, bide bikaina zen, eta hori zen e, nahi zuen bidea mundu imperial honek, eta imperioa sartzen zen, egoera ba, ego begi batean nu be, deskolonizazioak e, izaiten ari ziren eta beraz imperioak behartzen modu bezi bat e, mundua bere ganattzeko eta behar zuen ekialdeuz dira eta bere kontrol e, modu ejea e, eta eta ba, bikainena bere makaberismoan izan da Israel ukaitea beraz Israel zer da da berez. E, be, Da, hoita eta sortzian eh, egintzuten eh, alde bakarriko independenzia deklarazioa eta garbiketa etnikoa, si, dirostik segitzen si du garbiketa etnikoak etengabe eta hori genozidoban genozid, da zer egin dute botaituzte, botatzen, entzatzen dira barneko bertan bizi izan diren jendeak eh, Be, haien bizia deus estarazten, eta gazbik etniko bat etnikobateiten, behtakoak ez gehiagoak izaiten, eta oksidentalak e, imperioaren jendea oknaratxak zen, beraz hasiratik sionismoa da, e, eramaiten dituzte, sionismoaren ba, elburua izan da, e, be, Europaan eta oksidental munduan bizidiren juduak be, bizitzea behtan. Beraz, estatu bat ukaitea, eta estatu hori, e, be, igindute, e, kolonizatuz eta eta eraitsiz e, jendeen e, etxeak, eskolak e, e, dena, jendeak eraitsi dituzte egun hortan oh, orain ospatu hitza txusia da baina orain e, salatzen den egun hortan egin zutena zen e, ba 100 daegi eraitsi ba er, hartu zituzten eraitsi hori milizien lana izan zen eta guztiz nazio batuek e, Ba takoa, eta segitu da aldi oro negoziazpenak izan dirilarik, beti izan da e, Israel estatu faltsu orhi, e, emaiteko geio eta geio, geio eta geio eta da, dena hartzea eta gehiago ere. E, zenta ez da mugatzen magerrik, e, Palestina ere e, Israelek representatzen du hori imperioaren. E eskut eh, sartzea baino gehiago, imperioa eje eh, presentatzen du ekialde bilan eta ekialde biziki inportantea da imperioarentzat ener egikoki eta behar du lekui.a imperioa, eh, imperioa zitz egiten duzularik sarta zai dira? E eh, gutaz eh, mendebaldeko okziidental muduaz. I imperioa da zenzken kapitalaren imperioa eta boeitzen dira omen ezidemokratikoak... Eh, eh, eh, eh, eh, Bo, eta da, e, nahi bauzu, behoita sortzitik aintzina estatu bateak, batuek dute kontrolatzen e, Israelen e, gertatzen dena, oi egituzteak mamenduak emaiten. Oi, e, bo, estatu batuen esku, bretaina handiak pasadu nazio batuei e, gidaritza, nahi bauzu, eta nazio batuen e, funtzionamendua zautzen dugu, eta, eta imperioan be, badakegun orduen botere handi, handiena, baina gu horren barne gira ere. E, zenta estatu frantsesak eta Britannia handiak e, nahi bazu ekialde urbila zatituzuten e, ogoi bat urte lehenago e, ekialde urbila bitan zuten, banik hartzen dut erdia, subest erdia eta kolonizatzeko ba, okupatzeko leku horiek e, eta aiek kontrola ekonomiko eta politikoa gaiteko leku horietan badituzte beraz beste aliatu batzu imperioak baditu beste aliatu batzu e, eskoalde hortan, baina be, bere gotor lekuar da Izrael eta behag du Izrael, berazi Izraelen gehtatzen dena nok maez eztakon ahirugu oksidental munduak salatzea ez duzeko lan salatuko, bere ezak egina da hori aipatu zozuk beraz, eh? estatu batuen erola, eh, egia da beti Israelo-Palestinar gatazka aipatzen dela edabideetan, estatu, estatu batuen erola, ozloko akordioaren baitan adibidez, Bill Clintonen irudia, eh? famatua egintzena, nolaz beraz, presentzia hori mantentzen dute, eta sustut be posizioa ere indartu, aipatu dugu, astelenean estrenatu dute eh? ba, Jerusalemen eh? espatu batuetako enbaixa da, egun bat antolatzea, elgaren arteko komplizitate horrek zerreja nahi du, azkenean? Ben, zerreja hasta pelean lejandako gauza hori. Hor, eh, azken... oh, oraintxe beztan, eh, ari direlarik... Eh erailtzen manifestariak, zentari dira egitarrak manifesta, manifestazio bat egiten, guba dakikun zer denez, egitarra gisa manifestazioak egitea, beraz egitarra gisa ez duzu boteririk eta, baina manifestazioak egiten dituzu zure aldajiak egiteko, eta hoiek palestinak egitarrak badute berez eh, eskubide bat, da haien etxera itzultzeko eskubidea nazio batuek emandakoa, eh, emandakoa, hain dut nazio batuen, eh iratzietan den eskubide bat eta beraz eh bat egiten dute egendikatzeko eskubide hori eta, eta parean be, baduzu eh baduzu armada bat eh armak eh emaiten dizkietena Sekulako dirutzaen mana da armagintzan eh esatuen hori beti lanek egin du eta eta, eta hori da, oagtu daz girena, da, azken fina, manifestarien kontra erabiltzen dena, bo, a, e, aipatu dugu beste aldi batzuetan, zegegtatzen den, ba, hemen gaindiez, Europa Mailan orain e, bomba dezaz, de ezko, ma, do, erabiltzen direla manifestarien kontra, mm. e, justu manifestaren diaren e, gainean e, ziblatuz, segurtatzeko unkitzen direla, ez, beraz, Hor, oh, behi gauzaiten da, baina bala eta ni han hasi ziren bala horiek erabiltzen manifetan. Beraz, jana edu ostira lero badira manifak e, palestinan, e, gero fe, jana edu lehenago ere, eta balak erabiltzen zituzten dispertsorako. Beraz, aldi oro palestinakak iltzea intuzte. Gero eksamak da hor, oh, orain txetan gertatzen ari dena. E, bon, beraz, zendako estatu batuak da lehenago egin dudanaren gatik, eh? eta estatu batuak behar du eskualde hori kontrolatu. Beraz, eh, estatu batue gero orain duten jajera, eh, niri, bo, trompenada gero bururaino era maitea imperio makabelistaren aukpegia, era guztea. Bai, Kom, komplexurigabe ez, azkenen. Komplexurigabe, bai. Mm. Eta lehen haipatu duzu, sentsazio hori, e, txipena, ezin tasuna, e, ba, gure errolarekiko berdin, geografikoki urrunden gatazka batean e, zer egiten alda azkenean? Gero gure, gure etxean beztan geztatzen da, konfizitate hori. Zenta, e, Israelekin lutura e, gure etxian beztan da. Beaz, e, imaginariom... E, em um, denda handiak baituzu bai horren, bada alimaleko bat bai horren, ustuz badirerak gehiago. Eh baduzu beolia kontratatua dena hainbat efi em um, efiko echek kontratatuta beolia garifikatako e, ezakitziketarako, beraz hain ustuz e, e, pubelak garifikatuta eta hori hori guztia da esharekin komplifikatua. Ba hori e, gure eskuda. Na Gure esku gure hemen, hemen berian gertatzen dena da. Eta nik uste dut gure jola, hortan dela, dela Israel salatzean. Eta ez, egeitean, e, ba, e, ezaketan nola ezan, baina, diskoktsu humanistak kalte egiten du egoerari. E, egeitean, e, gaizo palestinakak begiratu e, badira hainbat hil, eta beraz, e, ba, fejene dut Europaren diskoktsua ez. Bien, bohokaren emaitza eh, dela, ta, zahitzez, ez. eta ezagitzek, eta violentzia salatzea baino palestinaren aldetik, zentzurik, zentzurik, eta hor, bada, gerla teroristifiko bat egitaren kontza, eta da, estatu terorista bat, ari dena garrik eta etniko bat egiten, eta be, gure eskuda, gure estatuak ez ezizeiteko orgen konplize, baina orgen konplize dira osoki, e, gaur Turkiako Estatuak e, e, Israel da bota du Turkiatik. E, Frantz ez estatuak hori egiten alko luke. Etxi e, Izraeleko ambasadak, ambasadak eta e, gero Belgikak salatu du garbia, garbikiago Europak baino. Bainan, Europako edo zeinejik bere ambasadak esten ditu. Eta edo zen egitaek boikota lehen baiilean hasi eta eta behar bada burutu eta langileak medo, olako gauzetan, <risa> Be, e edo medo polako gauzetan bad denek baduko gureitza gu hojentaktekira. Mm boikotaren uh, deialdia, badira, eh, ortarako e, talde eta elkarte bat eta Interneten ere uh, elementu gehiago atse maiten ahal dira. Uh, ortan utziko dugu, behintzat uh, gaurkoan jambesala eh, eskapenarekin uh, zuloretsu bergunean joan zinen uh, Palestina arabimilata amal lauean. Mir esker gurekin egonik? Eh? Bai, Mir esker zuei. Eta gau zabakaja obekio hori no itzaen aiei edo Maar dat, is, ja, bestel je wat aan ooit in ochtend. En tja, toekom. Ileskech.